Gunnar Björn Helgason. Afblaðar Baldur. Þetta er að detta í þetta er í gang. Ái mikið, mikið óskaplega mannfaræðileg kettir sem að er. Já, við erum alveg á síðasta sjans. <laughs> Þú segir alltaf að þetta sé alveg að detta í gang. Er þetta alveg að detta í gang? Já, er, er ekki tíu bara 4 daga eða 10 daga bara, bara renorvalska balltann eða eitthvað í litu til. Ei ei víga leikinn er að byrja þarna. Man getur byrjað að skoða box score eða byrja, þetta heima þó að sé haustbragur á sönnum leikjum þá, þá þá þá er þetta alltaf byrjað hérna heima. Það er léttari í og ónætur. Já, ja, ég hef bara þekki aldrei komist í takt við íslukortdeildina. Nei, en skumma segja frá. En núna geturðu farið í Garðabægin og horft á Hlyn Bæringsson spila. Það er Já, ja, ég þarf að kikka á hann. ég veit að þú ert gaman því, þannig að ég skoðaði að gera það. Já ég þarf að kíkja. Það það er eina skömm að segja að maður er allt of að vera farbreggi hérna í Íslandi. En þanga til getum við stytt sjálfum okkur stundir með að taka yfir undir. Já. Við gáum hérna uh podcasterum út í þem er nú alltaf fjálga. Við gáum það í á að koma sín yfir undir áður en við tökum okkar til að það sem það sem tekur af allan um hvernig þetta verður. Algjörlega. En Þe það eru fáir búnaðir búnaðir að leikur og við montum okkur aðeins <laughs> Já, ekki ekki yeah. mjög margir Já, ég held að það sé uh, fjörða, var, ekki, var ekki bara fjörðaðs. sem á síðast þegar við byrjuðum Já, ég held að Já, Ó, ok, ég. Já ég veit ekki hvort hann sé en þetta á með þess Þetta er alveg fjórað að fimmt ára okkar sko Já, eitthvað svoleiðis Ég er hérna, Þú. ég venur samt að taka á mig sko Hérna, við reykjum okkur á því að taka það okkur að við drullum upp á bak og ég náður drullum upp á bak með tína niðurstöðunum okkur í yfir undir svoðið fyrir það það er fyrir... kannski bara ágætt <laughs> það er ágætt mínumagna ég, ég held að æ. við höfum verið ég held að við höfum verið hérna bara eins og hefur verið í rauninni minni mig frá byrjun ég held að við höfum verið á svipuðum stað og báðir hræðilega lélegarast á ég við, höfum verið... Þvist, við höfum verið svona þeir veru að vinna við annan kanska ne einum tæmur vinningum ja, og við erum kannski helmingin af þessu rétt í bæsta falli ja. sko. Já ja, sko semt semt sem eða á tímabili fyrir Golden State vann. Mhm. Mm þá var, veist, var ég með hérna ég 17 rétt. Já akkurætt. Það er hljóma mjö, mjög mjög líklegra sko. Og þúst það var mjög plús 2 yfir meðaltal sko. Já. Og við erum sko, og við skiptum, þú ert, ert, ert rosalega bjartsýn og ég er rosalega svartsýn, en samt, samt kemur þetta alltaf út á mér svipað hjá okkur, sko. Já, hannig að það viljist ekki vera, hérna, eitthvað svona bjartsýnt, en þú veist, taka bjartsýni á þrjáttýrðið, sko, og svartsýnt á, svart á þrjáttýrðið, það gefið bara hermið, sko. Ah, korrætt, ah, kurent. Heru, við ætlum að, að, hérna, eins og ég var að tala um, við, við menn eru stundum farna sumir farnir að vinna þetta eftir stáfhrásröð og eitthvað svona þessu við gefum skít það við vætlum að vinna þetta eins og við erum vanir uh, fara frá austri til vestri og, og, og úr kjallaranum og upp og Já. og vinnum þetta eftir eftir hérna, eftir röð eftir bara stöðutöfluna í á síðustu leikti. Og fyrir þá sem ekki vita hvað Las Vegas hlaðvarpið á okkar er þá er það e, þetta árlega hlaðvarp þar sem við rínum í spáknar frá frá Las Vegas eða spáru veðbank á hvað liðin í anbjaldildinu muni verða með marga sigra og þar sem að menn fara og teippa á lengjun yfir það korta liðin í anbjaldildinu verða með fleiri eða ferri sigra heldur en e, þá tölu sem veðbankar gefa upp og við við byrjum bara í austrinu og þar eins og séu hliðin hvað mörg á reyla Fjör e, e, Ekki flenn 4. Ég veita ekki, ég má að segja þann er að eru þeir eru fast í gætur að. Já, og vanlega. Já. Það er, er prósessin þjálvar, það er Philadelphia 76ers. Já. Eh, Þe, þeir unnu 10 leiki í fyrra, mér sköllast ekki. Já rétt. Og, en nú er eitthvað, nú er ekkur kominn anti men og og veka situr 27 og hálfan á þá. Takk fyrir. Já sko nú er við þú hvað finnst þér hvað finnst sko, um þér sko, hérna planið hjá mér á hverju ári er að, er að við hérna eyðum litlum tíma í svona leifin í kjallarannum sko það fer alltaf það það göfur alltaf strax sko maður klúðrar því alltaf og eyðir alltaf miklum tíma í að blaðra um einhver einhver lið sem eiga það ekki skilið en en hérna ég ætla að reyna að halda mig við að eins og ég gæti í ár og skifti þesu ekki í í meður í tvö hlaðverp sem eru átta klukkutíma hvert kort en með Philadelphia í vetur uh, maður hefur þuna kannski glossað yfir þá síðustu árun en núna er actually eitthvað pínu í gangi hjá þeim er það ekki actually alkeleasco þust er bara þust Það er það að vera með núna pínu Já, Joel Embið það koma aftur eða koma inn í dildir það hann spilaði tormjöndra meðallt að leik cirka Ertu bara að sjálefra svona... glessur? Ég með bara einhver svona örstirt minnskið sko Já. Lúkar allt vel þannig og Martí Boggs sko lúkar afgætlega sko Það mm -hmm. er svo náttúrulega meðtis Ben Simmons og hann verður frá eitthvað Já, hann, hann... Einhver e e e e á mánuði En eins og kur sagði réttilega, þa kannski leði stendur kannski ekki fullrændlega með því. Nei, nei, svo er að bæta við sér svona eins réttar leikmennum, fengu 60 Rod og og hérna Jared mm -hmm, mm -hmm. Þannig að það er ekki bara verið að, þú ekki hefna, bara bara að dýlíg leikmennum og nákannlega og krokkum einhverum. Já, og svo er náttla Elton Brand sem spilan til <laughs> Já okkala. Ég standi því að hann skráði þessa leikmaður en þar verri að, að hann sír spilandi þjálvari og við skulum vera tala tala um það í dag. Ég ég sáð fyrir tilvilin á Instagram heldi í, í dag eru 50 árr síðan að sían Bill Russell gerði spilandi þjálvari uh Boston Celtics og Selvig, svo varð þar með fyrsti feltdökkur í þjálvarinn hjá Bætdeldinni. Magnaður áfangir það. Já, ég heldt með þessa annað verið um, sko fyrsti sem samt feldi ekki bara þjálvarinn í bandarregjöl. Sett í bandarísku mítrótt er það er sem þek hvorku. Það bara aðeinn íþróttamann. Flýtur eina verið að mað mað að var uh, mjög framanleg á í þessum málum og, og er íruninn en þá. Já ja þeir eru þeir hafa alltaf verið verið miki mikli samt jafréttir sinnar. En feminist, er þanne mað orð komast. Það eru fullt af konu sem sem að þeir eru skráðar fyrir liðunum að fara á fundi hjá sem þeir liðin koma saman. Mm -hmm. Til dæmis Jackie Bush og Reggie Ann Bush og hérna Gine Bush, ja, Og hérna svo var honum að taka við konan hans Peter Holtz. Já. eigandasona New Spurs. Honn honn tók við fyrir svona 12. Ég held að sé ykkur einu viðbót sko. Þar eru nokkrar hérna bara með enn þá bara með eina konu sem er að þjálva. Og er ja, er ekki tvær. Er var ekki komin hjá Sacramento. Í Farri. Er, er ekki Anna Nancy Lieberman? Ó, er það ekki? Hálfurri hún er í því. Hún er nátt að hún, er alltaf, hún í kvennaboltannum sko. Svo er svo er hérna og svo kvend, Já, það er nátt að koma. Já, ég Og svo hafa náttla konurir í draftarinn í deiltinni. Já, hafa nú kannski svona meira gimmick, kannski þegar að það var gert það svo. Nea, já, það var alveg sem er, sem voru nú kannski að vona að hérna, ég var svona sjákaðna, að sjá hvernig það kými út gegn karlmennum. Já, er það ekki? Æ, ekki, ekki að, það er svo rasalant langt ja. Já. En hvað sem þú líður hérna við erum ekki þekkti fyrir að fara út úr refni alls ekki <laughs> við vorum að tala með fíla Delfia uh, 27.5 er það ekki já hvað segir, er það ekki písóldir restanlegt já, mér heist að vera bjart þvíti, ég ætla að þetta undir já ég, ég ætla að setja undir það eru er, er nokkur lið sem ég set undir á bara svona prinsipastaðum og fíla Delfia lið er eitt af þeim æ ja, ég ætti svo að setja allt og oft og yfir og brenna með á því. Já. Þrátt fyrir að er að við erum alveg skelveliga lågan stuðul sko eins og í fyrra voru við með eitthvað mjög lågan en Já, ég man ekki. En tókst að vera undir. Ég man ekki hvernig að fár hjá mér í hjá en, en hérna en ég ætla að setja undir á Philadelphia líka fá að fá að þetta er yfirlega eftir að varð allt annað hjá þeim í vetur. Þó að þetta, þó það þó það er langt í í í ég menn fara um en, en En um, maður er svona óvonar að, að þessi hættir að vera þessi brandari sem þau eru búin að vera. Já, svo náttúrulega verður næsta draft sko verið mjög spennandi fyrir þeir. Þeir eru náttúrulega með valrétti frá leikasnir maður verðið nummer eitt. Já. Já. Svo náttúrulega sé negin valrétt sko. Mm -hmm. Svo held ég 2018 og 1990 yes. þá verður með unprotected valrétt frá Sacramento. Á, en þú veist ha. náttúrulega sko alveg og ég og aðrir að að sko þú stockpælar ekkit svona endalaust sko nei nei ég en, veit það ég, ég, ég veit að, sko, að þú, þú ert með freiri skotið bisnum til að reyna að fá st alveg stóðstyrn sjáðu bara, bara klubb eins og júta sem, sem að á að heita mjög vel rekin klubbur hvað er það út af fyrir sig sjáðu sjálf þær klemmunnar sem að þeir eru að komast í núna þó er svo ógæðslega nýskirr ég veita nýskir ég veita en veit þeir og sko reyna sáki sé nokkla komi eitthvað rök þá þá bara það þýðir ekkert að vera bara með endalausa nýliða og endalausar ung því að ef þær sem menn geta eitthvað annað borð þá þarf að barka þeim og þá þá þú getur ekki verið sko verið með 4 5 stráka á hverju ári sem er að fara út í samningar sko Nei ég þetta og af því er að þúst far eitthvað í slíkum leikum er mjögst ekkert ólíklegt að Noel fari núna. Nei nákvæmlega hann er hann, ég meina hann er hann er available. Ha, hann er free agent sko á næsta ári. Ja, hann er hann er hann, er alltaf, hann er á lausu, sko. Já og ef eitthvað kott til þúst ef eitthvað lið semur við hann að einhverum mjög háum samningi. Ég er ekkert að á. sjá sérdent sixers matcha það sko. Nei þeir gera örugglega ekki en ég á eftir að sjá að honum verði boðið eitthvað þannig sko ennasti sko. En en 16, það er koma 17 18 milljónir á ári. Þú veist það er ekkert ja, einu dag. En asset eru asset. Ég ætla ekki að gera lítið við þí. Ja, þú veistu þú ja. fengir eitthvað í staðinn kanskje eða eða vart nauðgefinn ja, ja. en en hérna, en við segjum undir á á þá eh næsta lið e, upp á deck er Brooklyn. Ja. Þeir eru 21 leik síðast og og Las Vegas báir því að þeir verður bara á mjög svipuð reiki þar því sama með, og setja 20,5 á þá Já, ég heldur þetta færi svo því bara hvað brúknrópið spilar Hva, Hvað hann missur úr margar leiki? Já, eða hvort þið skipta hann Já, svo er það náttúrulega, hann gér náttúrulega alltaf eins og Mara yfir, yfir undir spám hvort a, Já. að, að mönnum men, dettur í huga að fara að allt í einu eða hvað það verður Í Já ég ætla segja segja undir sko. Og heldur að að farðó eða ha og heldur að Kexia Al Lopez fari þá. Ah, þar er. Þar er. Þar er. Ah, þar er. Þar er. Þar er. Ah, þar er. Ah, þar er. Ah, þar er. Ah, þar er. Ah, er. Ah, þar er. Ah, er. Ah, þar er og ó sé einu eitt birt leikna þarna fengu þarna. Já já búkar og hvað frá Júta skóla því þúst. Já þeir verða það er gefið þeir voru hræðilega líleir en það er spurning ja bara hversu líleirir sko þúst sko. sko? 20, já er alveg alveg kortri stjörnuleiknum sko. Já 20 sigrar er er, er er og svo. Það er alveg það er það er 25% sko. Það er heldur litilt sko. Ég ætla að fara undir á. Já. Þú ert að undir líka þar ekki. Já við erum búin að vera sammála. Fyrstu tölu. Fað er nú ekki á hverjum degi sem það gerist. Nei. Ætla að þú að filla inn í skjalið? Já ég ger á það. Fillt inn í skjali fyrir okkur. Okay. Svo við séum nú með þetta svo þínu með þessu ekki eins og síðast. Það gerist ekkert það gerist ekkert. Nei er nú Það er alltaf hóðir hæðar. Já, ok. Það er undir á það. E, næsta liðið hjá okkur er New York Nix Gunnar. Já. Ha. Já, það byrja ekki vel hjá þeim. <laughs> Þeir eru 32 leiki á síðustu Stjörn. leiki en, en eru konu með fullt af stjörnum í liðið sér núna og það er svona að segja ekkert 38,5. Já, það kemur nú eiginlega óorkar veka sér þeir eru hólei sko. Já. Þeir bjó, bjóstaile 50%. Sko. 45 45 sigrum jafnvel. Nei, það sagði ég aldrei. En, ja. en svona ja, meina, það eru tveir lið sem vekas er alltaf í ruglinu. Það eru New York og Lakers. Já, það er náttla sko, er náttla út af því að þetta er þeir eru alltaf að reyna að fá peningin á undir. Já, já. New er, mér... er, er hérna eitt af þessum liðum sem að tryggir það að Vi gerum okkur aldrei að endalegum fíflum í þessu, því að við erum alltaf við getum alltaf að gefa okkur það að við erum með New York rétt með að fara báðir undir á New York. Já þá það, það er það, það, það, til dæmis að er svo mikið að LA búnar sig fara til Vegas og að okkur filli bara ja, tekum yfir á Lakers baðir. Það virðist vera. Já þanna það er bara eitthvað svona hálfpartið gefið að fara undir á Lakers eða ja, það er allan ra value í því. Já en New York. Það er líka, líka, líka ja ég ætla seg undir undir á New York. Það það, sko, það er ekki bara út af þessu heldur út af því að nei, það er ekki bara veðbankalegum sjónarmiðum. Nei það, það, er, er, það er út af ég, að bekkurinn sko, er 0. Hann er enn bara 0. Porcinga er alveg farálega spennandi leikmaður. Mhm. Mm en þeir vælttu að leiða að að að, að, að, reyna að búa til ekkiskúnar lið sem kæmist til playoffs. Þeinkvuðu annað Terry Gross og jók kemnaóa og fleiri. Kortneli Bortnilí, og það er ykkur og nú stendur hann í ykkur málaferlum og verður vantarlega ekki með fyrir því líkur sem er virkilega sorglegt mál í allastæði sko. Já, það er ekkit alveg vita hvernig, hvernig því líkur og, og, og Það er ekki nóg með sko, að, að, að, Sorry að ég skuli fara okkur rant hérna sko, en það er ekki nóg með New York sko, skuli kaupa eða fá til sín sko ein skjegi mann upp á upp á heilsu að gera eða upp á meiðsla gera eins og hátt er. Þeir fá ja. líka til sín mann sem er í svona limbo eða svona sem Ásason yfirhöfði sig er eitthvað sem menn hefðu alveg geta gefið sér að gæta orði vesan. Já, já. ja. Ég þekki ekki lagið með þanna klúbba. Nei nei, þetta eru náttast að ne, ne, ne, ne, þeir eru illa sem er að fá Joe Kim Nova sko þetta hann er kanskje eini leikmaður í sem sama levelig og rós í meiðslum. Svo þið hraunum nú enn, aðeins meiri við það Já, já Síð Meða við sko, samningi sem hann er að fá sko, Það er nátt allir að fá saka samninga sko, en en, Hann fekk eitthvað fjögur ára garantít Hann var eitthvað ruggið Og hann er sko, og við vitum ekki og það veit engin nefn að horra á með New York Knicks Þeir hljóteila vita eitthvað sem að við hinn vitum ekki með nóa, þegar þeir þar er svo þeir hafi uh eitthva einhvernig uh, sko eða að, að, að sjá eitthvað sem eitthvað að tala hugsa fekk að hugsa jaa uh, hérna þessi hvernig hann hvernig hann hérna upp um á felgunni þessa fáe leiki sem hann á anna borð spilaði í fyrra og ég manði ekki hittefara Það var bara af þann var svona með en nú er hann kominn fyrir það og á á flott 3 ára eftir. það ekki? Þust ja ja. það er bara ég trúi ekki, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég, ég. trúi ekki eftir af því að af því að hann á honum sem leikmani en ég bara e, væri, <laughs> ég veit að væri ég veit að Já. Á með til trúi. Á. En James Dolan eigandi New York hefur gert svo mikla vítleysu. Aftur og aftur og aftur. Þannig að hann fær ekkert benefit og þú dát hjá mér. Nei, ekki hjá mér heldur, en mikið kallinn. Ég fyrir undir á núið alveg eins og þú. Já. Við erum búin að vera rosalega jákvæðir í austrildri. Mjög svo. Erum það alltaf. E, næsta leið á dagskrá á austriðinu, Milvoki Bugs. Já. E, þar á bæ, eins og að mér finnst alltaf, erum en að spá framfórum. Þetta Já. leifan 33 leiki á síðustu leiktið og við við erum búin að vera að sammála um það í næstokosti eitt ár að, að milvóki menn séu á ég ætla ekki að taka svo 20 árina í deild sem er með New York og Sacramento Kings og, og Brooklyn Nets að segja að, að þeir við ekkert hvað þeir er að gera en þeir well, well. þeir voru í ágættri stöðu fannst mér en beigðu sútarsporinu og þeir eru ekki og þessi grunnu sem þeir eru með þarna hjá minnlóki Böggs, hann er ekki gera sig og svo koma meðsli hjá næstbasta leikmanninu er að og það er ekki beint efni til bjastinni já, já, ég hef ekki besta Já, ég hef ekki besta að örgasta sóknamanninu er að eina besta. manninu sem maður getur Það er uppsæt, uppsætið hjá Androti Kumbu og náttúrulega miklu meira Já, hann en, er svona... En, hann er, hann er en ég held að sé ekki alveg, kannski alveg af góður eins og Chris Milton er í dag. Hann var náttúrulega bara frábæri fyrir Chris sko. Milton er stráttiltekið eini maðurinn sem getur tekkt á gólfinu hérðan. Hann, og og hann maður, er eini maðurinn. Hann er eini maðurinn. Já, náttúrulega delfað að dóa núna. Já, en þú veist. En, hann er delfað að dóa, en, þú, veist. En, að dóa að, þú veist. Já, já, náttúrulega sko. En, þú veist. Og það er kannski að sína honum aðeins meira Ríksbögg þetta Michael Carter Williams sko. Ég, ég, segi bara, ég segi bara, ég spyr bara, bara sagliðsinn minni eins og barn hver, hver, þú veist hver á að skora fyrir þetta lið og hvernig? Ég mena, hvernig allar að þú, þú pakkar bara miðinu á móti þessu lið og segir gert þetta. Já, já, já. Ja, ja, ja. Gregman Ró, hann, hann getur skorað hann ge, gefur líka alveg yeah. mikið í vörn Já, þú, þú veist út á hvað nú tíma NBA leikur Ég veit, ve, veit að ég er að segja það Það mjög mjög bara, sorry, þeir bara kvalifætt Nei, menn þeir, þeir, þeir eru í djúpungskí Mér fannst þetta, hérna Michael Carter Williams það Mjög kvestinabúl Eins að láta Gerrit Ölli og Sasa Patjúli að fara ja, Það voru tveir menn sem voru þú varðst kannski grunnurinn að þerra og og og svona ákveðinn svona... og svona er er allt líka að spila svona teigfjarka. Já, en finnst þér sig finnst þér ekki pínu að það hvað Dölley sem er svona mikill fagmaður og á á velli og utan og í kjaftinum og eitthvað að værið aldrar svona maður að að, að liðmundu halda fast í svona menn eða tíma borgar svona menn en þú veist hann skiftir í lið hver einasta ári ja það það bara út af peningum þú hann ætlar bara að vera Jimmy Jackson í þessari kennslu að það er bara þú en en þú sér það er alltaf eftirspurn aftur um ja ætli það ekki ég þú bara sorry melvogi ég hef engat þú þeir eru ekki að fara vinna 40 leiki í þessu það er bara hiu sjans sko nei sést sést ekki að Chris Middleton var lengri frá sko. hann varðu lengri frá held ég og ja fyr... sko. það er langleiðina held ég Ó, sorry bara þó að er var með Melton, ég gæti munta ekki sétt spáð um 41 sigrir. Eða 40, 41 sigrir, ég heldt bara ekki sko. Já, en náttla eftir hvað er nota, hvernig, hvernig noti miðjurinn sko, korti nota Miles Plumley eða Greg Monroe. Af því sko. Þeir voru nú betri með Miles Plumley í fyrra minni mig. Þeir sem austu deildir orðin skáranum var. Hann hún er algerlega algerlega sko. er alu meira competitive en hún er ekki já, já. þó hon sé ekki er, hún er góð sko. Hún sér að það er alveg veist, voru fullt af leikum sem unniði yfir 40 leik í fyrra sko. Já, það voru það voru lið þetta í miklum hnapp í fyrra. Enda endur vekas að að spáð því svolti að, að svona miðjan hvað ja, þessi, þessi stóra miðja skulum sem við, skulum kalla í austrinu að hún þetta verði of að sveipa Þú hafðalega svipað allt saman Já, en ég ætla að segja undir Ég ætla segja undir líka Herðu, annað lið sem eitthvað spáriði að verða svipuð svipuð leifalegi fyrra Orlando Magic Já Þeir eru nú 35 legi fyrra Þeir ætla að setja 36 og halvan á þá Já, ég ætla að segja yfir Þú ætlar að segja yfir á Orlando Magic Já Hvað hefur helst fyrir yfir því? Nýrþjálfari Já eh uh, Ran Cocker sem var höndin Það það er aðallega hann. Og hvað? Já, það á að á. hann er komin með 2 svo er verkfæri til að loka hjá sér miðjunni. Já, svo er hann með í og, og og og hérna Bismarck Bianco sem loka miðjunni. Mhm. Mm svo er hann hérna Fornier, hann er að koma svolti flott út. Já. Erum bara að gamla og hann frekar en hérna Victorola Dipo sem er bara kanska þeirra þeirra sko, sko, sko fyrir framtíðuna. En ég veit ekki alveg hvenær þeir ætla nota í small forward sko. Eitthvað eitthvað af sögusögnum um að nota kanskje Aaron Gordon. Ja þeir eru eitthvað reyna þá vist. Ja það er alltaf... aðeins Kira... alltaf... alltaf... að ég kvertin ingang veginn sko. Nei nátt að þú vissir á miðju tímabilinu fattaðar það hann er ekki nóg góður skotmaður. Miðju tímabilinu. Ja er Ja það það þau hættaði í afnútunni sko. Já, ég veit ekki, hann, hann, hann er miki efni og og ja, sko. En hann hann á, hann á bara spila powerfult sko. En það er svona þar svona þar svona þær að allt kemur til alls þegar er blessuð deilt, fá sérstaklega í nú tíma pja, þá eitthurn nei þá eitthurn ein þegar allt kemur til alls þá þurfar menn helst þjó að geta að hætt balltanum ofan í körvuna. A betra að geta skorað. Ha var mögulega á því. Og, og það er eitthvað einn þerra liði sem vinnur vinnur það stendur upp sé sig sigur er í lokin, það er alltaf það er oft liði sem nær að henda balltanum oftar ofan í körvuna heldur en að staðangurinn og og hérna Kortoni í, í Smólforði er eitthvað einu ekki. Ekki Nei, mér, finn, mér finnst bara að vera nóg miklir hæfileikar þarna. Já, þetta gangi upp sko. Hvernig, ja, ég ég spyr mig pínuleiti hvernig þetta er með hvernig þessar manna mannahrókeringar sem eru búin að vera hjá þeim hvernig það er fara í mannskapinn og hvernig hvernig og hvernig, hvernig mínútróteringar eiga eftir að fara í mannskapinn eins og eins og til dæmis fjarkastaðan hjá þeim eða eða stóri maðurinn hjá þeim það þarf þurfa, þurfa þeir að delegera mínútum svolti mikið. Auðvitað var eru alltaf meðslið þannig að þau sjáum eitthvað því en ef maður spyr sig pínuleiti hvernig hvernig hvernig andróslóttur verður í klefanum hjá í vettinni. Ja, ja. Það er náttast 96 mínútur til skiptanna þarna þarna í tveim stöðum. Já þú varst og já, já, já, húslega, húslega, sko. þeir eru alveg með 4 5 leikmenn í það. Já, það er nebla máli sko. Það er spurning. Ekkur að hafa nú erum þá á Uševiči og blokkinni sko. Já, akkurætt. hann er svona einn af þessum leikmennum sem leikmenn sem, a, sem allir eru sammála um að sér roslægt góður en, en en hann er kannski í niðildtun og, og vitlisri, hann er kannski að vitlusair kynslóð. Nei, hann er alraun bara sóknarmaður. Hann varta var ekki. Hann er kannski átta verið í deildinni fyrir 30 árum síðan eða Já. Hann er noti sem vel hans sanneliga kalli. Já. Heyrðu, þú ætlar yfir land og ég er þakklátur. Ég er þakklátur fyrir það. Nú, ætlar þú ætlar þú uldir. bara ég sé alveg þér, ég er alveg, ég bara ekki huginn. Ef ég gæti sett x á þetta, þá myndi ég gera það. En ja, ef ég gæti, þá myndi ég gera það næst tveir Mm -hmm. Nei, ég sé það, það nú ekki Ég er spá í að Nei, ég ætla að vera leðilur að fara undir á Þó ég hef ja. mikla mætur á Frank Bókvöld sem þjálfara sko en, ja. en ég bara sé þetta ekki alveg hjá þeim En þó, ég sé, þú veist, peiton, ja, ég veit það ekki Ég veit það ekki ja, Þegar eru er er með, þú veist, ég á eftir að sparka í sjálfa mig að það yfir því að og segja af hverju hæðu við ekki trúa fram og og þessari þessum þessu hérna stóru bætingum þeirra í varnarleiknum hvað varðar stóru mennuna sko en en hérna, já, nei, já, ég, það samt, já, ég, hérna ja nei ég samt svo væntanlega að fara aðeins að nota hérna Hersonia meira sé hvan líðri en æri í fyrra aha mögulega þá þúst því kanske við hann og fornía saman inn á þá teygist meira gólvinu væsulega náttúlega með Peyton Óla Típa sko náttúlega eitt líðilegasta skot sem er bak sjöðu, í bakverða pari mm -hmm. í fyrra Mhm. Áknlega. Og hérna en en þeir á móti kemur þeir náttúlega þá opnast möguleikar í þessu liði þó að ég myndi ekki kannski ekki vilja borgar Sergi Baka næstu árin eins og þeir eru að fara borgun. Að þá opna koma hans opnar möguleika fyrir þessi liði sem að gæta í geinsinu dremtum í fyrra bæði sóknar sko. og varnanlega alstaklega nota varnanlega sko algulega sko og það kannski opnar á möguleika fyrir það, e, hérna, að eh hérna af því af er að hafa nú ekki beinlínis verið stjörnu leikmenn varnanlega sko o bara og bara hafa það ekki réttilega burði til þess að vera góðir varnarmenn að þá varst, koma mann eins og í baka þú lítur að að ja í, í baka og þessum því um þó og því um algjörlega að, hann er ekki fengin andur að þú að sóknarleik sko nei nákvæmlega sko maður hafa það alveg að hrinu þetta tvent þessi element þjálvarinn og og menn svo í baka það svona færi mig til að vilja fara yfir á þá en þeirra 37... bara ga gamla svart sínin og bara, ney, ney Já, nei, leif, já völd, finnst maður allar að vera neikvæðar að vera þú bara neikvæðar Já, hún sér það, þegar gerir ná að bæti ykkur tvo leiki frá því fyrir Já, sem þú þur þurfa, þurfa Já, það er enda að það á þannig sko þá er þetta, þá er þetta ekki mikið en, þannig að þú átt örgleftir að hafa rétt fyrir þessu herðu næstra næstra blað Washington Wizards. Já. Það er nákvæmlega eins þar. Þeir nýsjálfværi. Já og þeir spá spá eru setta 1 og 1/2an leik, 1 og 1 2 sigur ofan á totalið síðast. Washington já. var með 50% vinnaðlut alla í síðustu leik þið. Uh, með sést varan 41 leik en þær setta 42 og 2 á núna. Eh uh, uh, séum mér ekki með Washington. Hva þetta er helsta svona helstir eigmaður sem fengu fyrir þetta tímabil var hann Jamie Mahimi frá Indiana Útjá. centerin Losa Þegar, losan er losan eða það væst sæna ekki liðinni aftur þar að segja þeir svona þeir í skipta skipta bráunene og Jamie Mahimi ja. má segja sko ja og svo missa er nálægt þarna Garry Templeton spilaði sautu fyrir hann ja og var ekki hérna Raymond Sessions var hann ekki hjá þeim líka eh jú alþaki jó sessions var hjá þeim og þeir þeir ræna ekki farin treypörk í rauninn í staðinn ja að fá treypörk í staðinn fara, fara. Sem, er í Já, sem er nú ekkert svakalega spennandi ja sem er nú ekkert nei hann, svo, hann, feip, hann, hann var að meiðast líka þanna ja svo voru þeir að fá hin Thomas Satterski frá Evrópu, hann er Rá. búin að vera að setja upp helvíti mikið að skemmtileg að það tölfræði okay. og mín reyndar ekki búin að sjá hann að spila en ég er búin að heyra að tala vel um hann okay. sem er þetta? svona gó góður og stór gerur kannski spilað ástvist við erum búin að tala um e, við höfum talað um hann hérna Scott Brooks í margar veist okkur mikið uppur því og spáið hvort Scott Brooks væri góð þjálfarið ekki við einhvern veginn vorum ekki búin að fá Svona alveg svona test á það, það því að hann var þetta ókla hómalíð öll þessi ár Já, ég held að komi svolítið í ljóst núna Já, en þessum ætlaði spyrjaði Fyrirfram, heldur að Skottbruks sé ágætt stjálfarið eða heldur að hann sé bara ekkit spestar Fær það ekki svolítið Ræður það ekki pínlítið hvort þú ferði yfir að undir Jó, sko eða hún spáir í því, sko, hann fær þarna þar henni leikmenn Mjög unga og efnilegin í dildina James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant Sörgi Baka og Jeff Green mm -hmm. Ágætti straft? Já Þrýra þessum leikmönnum gæti orðið hefðið píðið vettur mm -hmm. Núna eitthvaðum sjö árum setna, sirka mm -hmm. Hvað ertu að segja með því? Ég er svona veltað fyrir mér Hefur það kannski ekki með einhverja eitthvað með þessar grunnþjálun gera sem skott brúks á Já, menur að hann eigi svona stóra þátt í þessu developmentmenti, menur erum Já, það er svona það sem ég er að spá Já, það er mjög valit pæling, sko Já, hannig ég ætla ég ætla sko, þetta er náttúrulega Það er ekki að það að taka einhver einhver af velöna bætingar til að fara yfir hann sko Nei, ég vandamálið sko, John Wall var á ykkur meðslastrýða. Ha? A já, ykkur nýja meðslastrýða. Lítilmaður Washington í getur ekki verið. Nei, hann getur ekki verið. Og hann var einhverjar nýjaðgerður og eitthvað við þessum í sumar. Það, það fengið þú huggast við það brallið bíl er rá... aldrei meðslum. Já, hann er allan að heill núna, <laughs> mest, þa þangað til mest ella er staðnærsætta ef þeir ná einhverum 70 leikjum saman. Mhm. Mm það á auðvitað fari nú yfir það út af hæfileikanna til staðar í slegð. Já. En þetta er bara svolt spurning um það á að geta bætt Já. Já, og hérna Kelly O'Bruck. Mhm, mm mhm. Mest svo er hann með pólska the Polish Hammer, er hann? Ja, ja. Pólska varinn, svo. Svo einn karl aðeir þar miðinni, vað sem gert aft, hann er þvís er alltaf 10 10 gur stendur fyrir sí. Ja. það er alltaf stað aft að fara yfir þarna sko. Þannig, veist, þetta er bara svolti spurning, trúirðu þú að lífið verði heilt? Já. Eh er eitthvað enn þarna hjá þeir eða ætlar að vera bjart sinn og fara yfir á þá? Er ma ekki bara að vera bjart sinn og fara í? Jó. Einhvers verða sigrarnir að koma, er að búna að spá allt ah, um þessum tröppum þarna alþýrlega. Hann er neðr. Alþýrlega. En ég ætla veru náttla sko við erum ekki það miklir fagmenn að við ætlum að gera eins og eins og strákarnir á CPS og eitthvað svona að, að actually að actually telja í okkur siguranna. Nei, nei, nei, CPS skýrð að þeir útdeila sigrum á deildinni. Þeir eru með Excel að spá ja. sigrum og útdeila starfræðilega réttum sigrum. Við náttla gera hann. Ja, Já, þá það stóð þá dóu mikilt matnaðar sko. Já, ja, þá ertu líka kannski sko að hérna Sko, eigðilegja þá þarf þetta að vera að færa til sigra sko. já, já. þá er þetta líka kannski að eigðilegja svolítið fyrir eða rannast aðra þá er þetta já, já, þá er í rauninni sko, þá er í rauninni að þá er þetta í rauninni að sko, hefla Skiljöf. spánaðina rosalega mikið sko. já, þetta er ef þú eð, eð, gerir þetta eins og við sko, þá þarf þetta kannski ekki að gera 75% rétt, þá græðir böns of money akkurat Og ég ég það sem ég er að gera með yfir að undir þú veist ég bara taka gamla þetta er búið á þetta sko. Já. Veist, að ég er spáð þegar ég feri þegar, ég, þegar ég segi undir á New York þá er ég að segja undir. Þeir verði vel undir og Brooklyn verði já. vel undir og svo framan. Já, já. já ég hérna ég er eins og fyllin ég gleym ekki og Washington er rétt að þessum leinum sem a, sem að vagu er stríðamermi að vera ungt og efnilegt og og vera með fullt af potential og stundum tekið út á leiðum ef að blaðamenn eru rosa mikið að hampa þem sérstaklega ef að blaðamenn fara að hæpa lið upp og það er ekki eins enginn... New York Já það er nú alltaf bara það er alltaf frammi en en séu eins og eins og Milwaukee það rosa hefur verið rosa mikið í tísku undarferri blaðamanna hæpa Milwaukee upp af já, já. út afantaðu kumpo eða eitthvað svona. Já nú er hype nú er hype komið að minni Soda og og Denver til dæmis vestrinu. Utah, halló. Já það er kanski einhver innist að það sko. Yes, sko, en en en er það sant? Það hefur ekki farið í úrslitakeim. gert neitt. Það hefur ekki unnuð neitt. Það er Nei, ég... eftir að vinna, skilurðu? Nei, vanda, sko máli er að það afsakið Okay hérna í vestrinu. Segan það er eitthu 4 eða 5 í vestrinu sem er bara á niðurleið. Já, já, já, já. já, já. já en Vest, vestri er rosa topp heavy. En svo er það bara freka þunnt þar undir sko. Já, já Og menn eru að spá því að Juta gæti skotist afn inn á milli. Já, já í 4 í 4. á sætir sko. Skoðum það fara koma vestur. Uh. En, en Washington er eitt af þessum liðum sem, a, sem a, menn að menn hafa verið að láta mikinn með en á enga, enga innustæðu hverju og að lið eins og Washington mér er alveg sama þó að hafi verið einhver meðsli hérna á síðustu leik mér er alveg sama þó að hafi verið svolítið mikil meðsli hérna að lið eins og svona með stjórnu leikstjórnanda og svona fínan mannskap Skulle ekki einu sinni komast í úrslitukertna í östudeldinni. Sorry. Veist, það er bara drast. Sko. Já. Þessar hann segja ég undir. Ok. Það, það er alveg fer. Herru, það, það er næsta lið hérna. Sem að... Já. Sem að þurfum að hraun yfir. <laughs> sem er á blaði á okkur. Það er síkak og búls. Já. Uh, þeir náðu að vinna 42 leiki á síðustu leikið en nú kemur mér á óvart að Vegas segir 38 og halvur og ég það hefði þú ekki búist við að Vegas fær yfir 50% unuðslut allavega með þá út á hæpi og ég veit það ekki sko ég hefði alltaf sett ef við hefðum tekið hérna uh, giska á Vegas tölunar podcastið sem við vorum að tala ja, um ja það var þetta svo 41 alltaf sett 41 alltaf ja. And vekas er eru gávar en það. Þeir sita 38,5 á nauðen en, en ja og gerir það hér er það aðeins erfværa fyrir okkur. Já nákvæmlega. Þess vegna spyr ég þig Gunnar er ja ég meina það það er auglegast því að þær að ég spurja að eru eru lúmst góðir hafna með þessa þessa tölvur. en en eru þær nógu góðir til að rugla þeigir í rímunum? Nei Nei, þú er ætlar að, að ná þér í stig þarna. Já, já, ég ætla að ná mér stið þarna og segi klálega undir, sko. Ok. Er það vegna þess að þessa, uh, foráðamenn félagsins virðast hafa verið á fyllir í allt sömar? Já, örglega ykkur meira heldur en fyllir í, sko. <laughs> ég bara tóku, tóku, sko, hérna, laða sveika í allt svumar held sko. Hel... Bara blastinu. Éva, það hefur verið að fá tvein veit og rasan rondó inn í lið sem hefur létt spacing en alltaf mjög questionable. Váigast sagt, sagt sko. Já. A væk tiltekið að Sko uh um, þetta væri ef þetta væri NBA deildin fyrir 10-15 árum síðan og þeir Rondo og tvein veit var bá 25 ára kanski. Lá. Kanski. Já, er þetta alveg fínt við sko. Já. En 2016 og þeir komnir báðir Já. búna að verið bullandi með og og komnir kolöfug með í 30. Já, og bá, bá, bá, báðir báðir þeir að hafa bósta mikið. Mhm. Mm alltaf Rondo er náttla sko hljómar rosa laga sérstakkt um mann sem var í fyrsti öðru sæti flestu í flestu í deildinni í Hann, ekki... hann er alveg rosalega sjálfsöldskur, leikmaðir. Var hann ekki langast fyrir stóðsöldskur? Jú, ég held það. En að ef hann spila leikið, hann er bara að hann leitar að stóðsöldingum sem er mjög sjálfsöldskur, alst. En hann, hann, hann er fyrir stóðsöldingar þar sem kópir bræjandi fyrir stíg, er það ekki? Já, ég var um að eiginlega að segja það, sko. Að veist, hann er bara að stappa uh -huh. þegar. Hann er bara að safna Og, og svona það er eins og hann hafi varnaleikurn hjónum ja, er þannig að það er það er eins og hann teki meðvitaða ákvörðun um að forðast að spila vörð Já sko. ja. Já ja. algjörlega Eins og er, sko. eins og þessi strákur gat spila vörð maður. Ja, það, svo, já. Og frábæra, frábæra líka, mætið, sko og frábær frábær leikamaður það Og svo sama hérna. Muist þeginn veit hvað spilar hann margar leiki spilar hann margar mínútur. Hvað spilar hann góða vörð? Ég, hvað að spila hann góður tímir börnlar og eftir að spila mjög góður mm -hmm. en allir þessi leikmenn eru veist, ekki góða þryggjast íðskjöldur sko hérna þegar heyrði hvað er allir að gera fyrst í sömmar sér kagumenn þá hérna þá náttúrulega komu gífurirðin út um á færibandi og, og, og, og ég meina og gera það fættist ennþá en, en, en sko að því við erum að reyna að gera hlaðvarp og reyna að þykjast þykjast vera fagmenn sko eða þykjast vera faglegir menn ég hérna veist, þá, þá ætla ég bara að bera upp barnalega auðmjúka spurningu bara veist, hvað hvað eru þeir svona í alvörunni að reyna að gera með þessu liðið Vissir það að ég er hreinlega, hreinlega, hreinlega að að því það er meira sem kemur til það þar líka sko þetta leðir líka með þjálfara sem að við veitum að leikmælundi ber ekki virðinu þurfum við veitum það þú veist þess, sko, oftast fáum við ekki að vita eða sjáum ekki að skynjum þessa hluti 100% sko. þú veist, við, við veitum ekki hvort að leikmenn hjústunega eftir að bera virðingu fyrir Magda Antoni eða eftir að koma í njósa en, en fyrirfram áætla svona reiknum við með því sko. við veitum að leikmenn Síkago, eins og Tími Böllir, hann, hann ber ekki virðingu fyrir þjálfónu sinni og A. heldur þú þá að Rássvönd Rondo og tvein veita eftir að berja virðingu fyrir hún? Já, spurning hversu professional þeir eru? Já, ég, þetta bara... allt sem Síkagó menn eru búin að gera í sumar. Já, en ég, ég, ég er sammálaðið, spú. Það er alveg kjör skítalegt að þessu. Ég bara... Mér finnst þið að, sko ég segi bara að stuðnismenn síkaka og búls eiga bara betra skilið sko þetta, þetta er bara pínu aðstænlegt að ja, að að en hef. Hef. ég held að þeir að það bara verið að reyna búa til lið sem kemist í úsluðu kérna. og bú, punktur voru þeir ekki bara að reyna að búa til lið til að bara selja treyjur og selja miða já, þú veist það og viðst, komast í úsluðu kérna skilur. komast í úsluðu kérna gefur alltaf en pening ég bara Sko, ég veit náttla ekkert hvernig saustudeild verður en, en ég, ég er er ekkert að sjá þetta lið verða gott sko. Nei ég, ég er alveg sammála þér sko að að það mart að gerast til að það verði góður sko. 38.5, ég verð að undir. Ég sé undir. Þú séyr undir. Og ég verð aðeila prinsipsins vegna að fara undir á þetta og halda mig við, við það þá að fara með með helmingin af leigunum sem Í östrin og öll leiðin sem komin eru undir Það segir meira um mig Hérðu áfram með smjörið Við stefnum ég að ná östudeldin á enna við tveim klukkutímum Næsta leiðið er Detroit Pistons já. Þeir unnu fjöra til fjóra leiki síðast Þeir eru svona hægt og bítendur leiðin upp og vekaspárið að þeir séu hægt og bítendur leiðin upp og setja 45 og halvan á ja jehyx sem öðru tekið íver á detroit áður en reggie jackson myndist hvað er það almenn mál vitum við það það var ekki hérna ég, ég hef hört 6 vikur ég hef ekki meira annað hvort 6 vikur eða 20 leikir wow. það hné ekki Æ, ég bara má like ég held það síðan hér sem að mér líst að, að eðliðmál sem samkvæmt ekki vera já, og bara maður hans er ismið Is já það þeir, við vitum að þeir eru breytin hjá það með reingin Me, hann er eitthvað ja, aðeins að skána en sérstaklega breytin í, í leikstofnátt það hefur ekki verið beisin þannig að ég er í mikið til klemmu núna Me, með þetta já mhm mm Ég, sko, ég er samanlæður, ég hefði skoðað yfir Ef ekki verið fyrir sér meðsli, sko Ég ætla samt að segja yfir Ókei, okay. þú heldur þessari jákvæðinni áfram? Ná Verður þetta ekki mikið? Fjörgjör. Nei, ég, það er alltaf stannvangöndi og Og, og, og stærus, þetta eru, þetta eru mér og minna svömmuleikminni að gera svömmulutina Ólíkti sem verið hefur hjá þeim sjá. Það væri að myndast stjöruleiki þar Já, Stanvan er búna að vera með hann er með plan sko. Og þetta eru strákar sem að eiga verða hætt og bítandi betri allir. Já. Allir strákarnir í liðinu sko. Já. Þannefuma skilur ja. það og, og ég meina eðlilega málssamkvæmt ættu þeir að bæta sem um tvo leiki. Það væri mjög lógískt en ekkert sem, það... sem, sem er að fara undir á. Ég, ég, ég held að það sé bara eins og mennsli sko. Mhm. Mm að það er svona fær mig til að vera questionabúl, sko, en ég ætla satt að satt það segja yfir Þú ætlar að segja yfir Indiana ja. Pacers Já Þeir eru 45 leiki, eitthvað neginn fóru þeir að í síðast Æ, Þeir setja 43 halvan á það núna þeir Já, það er soldi breytti Þeir voru áhugaverðum hrókeringum í sumar Já Hérna láta Ljóma til fínan þjálfar fara og Í Larry Bird og hans menn voru þeir ekki áska eftir svona aðeins, aðeins hérna hressari sóknarleik var það ekki og kannski meira tempói og... Jó, þeir vildu held ég spila Paul George sem fjarka. En, en hann bara neyta hérna eða því. Ætlilega, ég skyldi það bara að mæta vel sko, maður sem er og... komin úr fótbroti og... Já, og en, hérna... En þeir náttúrulega gerðu það fyrsta sem þú gerir þegar þú ætlar að fara að auka tempóið að þá er þá sem við Alt það já, það ja, <laughs> Nei, og ég fyrir svona alltaf keir upp ráðan Já, já, er alltaf ég fyrir svona en bara Már og bekkinu, veist kannski ja. nú það eru kortir í leik Nei, það er, það er eitt af því sem að þeir svona grínust, að, það, er, það er eitt af því sem að þeir bjartsýnu stöðnismenn indiana segja að Allt að þess að eftir að nýðast á second unit stórumannum í allavegur og ah, eru þess okay. að bjartsýnir fyrir hönd Bexins hjá og, og fyrir hönd Indiana þannig eftir að okay. vera, vera hey. focal point second unitinu hjá þeim ah, flott. sem er romantísk hjósun og alltaf Já, ah, hljóma rosalega vel en, en mjög ótrúverð ég, Ótrúverð, já og ég, Svo skiptir Er við um allar... sammála um það að þeir hafi downgrætað í leikstjóðanum? jó ég held að ég fekkur Jeff Tík staði fyrir George Hill Ég vil meina það sko En alltaf að Jeff Tík þarf alltaf miklu meira að hafa boltan í höndunum Hælturinn George Hill George Hill er, er alltaf svona frábæra leikmáður Það hafa með gaur eins og bolt George George er, Geti... er einn af vann Mennstur þú varðna mönnum deildarinnar Já. Getur dekkað náttúrulega hvert sem er Á meðan að Jeff Tík er sí. liability Á móti flestum leikstöndundum deildarinnur orðið Það skulum ekki gleymast að George Seal hann spilaði Tony Parker er úturbrunnliði saman við Tóni Flórs þegar hann var guttur. Já. Hanna, veist, þegar Paul George meittist þá bara rauku tölfræðin hérna þanna George Seal. Þeir er svona leikmaður. Þegar, ha, því þegar George Hill meittist þá raukti. Nei, það rauk, Paul. Það George meittist meittist. rauk tölfræðin já. Mm -hmm. George Seal. hann er Hann hefur sín takmörk hreinleikmaður, hann er ekki gótt og gæði og getur ekki búið til getur ekki framleitt stegu, upplættið ennstæmi og, og jarajara Hann er bara svona Hann er bara eitt vann og eitthvað leikmaður döldurnar Svakalega sólitt leikmaður en, en ja. með mjög ákveðu þak samt. Já, en eins og er TFT, hann er alltaf svona, spila kannski að snekkri svolknöfbolta Já, ég hef ekki heyrt einn mann maður hlustar á mörg podcast og les marga pislá og svona Ég hef ekki heyrt einn mann segja ef þetta voru góð skipti í hundi Nei, og þetta er sko, nú erum við með þrjá leikmenn sem þurra að bóltan í hundunum. Já. Ja. Ég veit ekki alveg hvernig það á að gangur. Má, hvað En hins vegar er Mælstörnir, hann er náttúrulega orðnöldri og hann leik mjög vel um tíu þetta. Hann himtar fleiri töttsjars eins og við á slæmri íslasku. Já, já, þannig að svona spurði hvort að hann, hvort touchjónum hjá honum fjölgar nú þegar eru konið þrýr með, menn með honum í liðið sem, sem að þró hafa boltan í hóndunum uh, og spurði gerist með varnarleikinu hundi hann að það er Janna Himi og Djóðt Hill eru farnir út sem eru argjópli svona argjópli bakbónið í vörninni hjá þeim er svo móðs já, já, já, reyndi að var er mælst törnur fýtt að loka á körfunni shaftblokkar. Já, ég meina, og og hérna nokku athletic Og ég haldi þorpsplattu varnamaður og allt að leið. Já, já, já, er allta mikið betri að hafa En bara ef við ef við, ef við tekna um upp, og, og hérna tekur George Hill og Jan Mahini út og setur Jeff Teague og Al Jefferson inn í staðinn. Hvernig kemur það út fyrir? Varnarlega. Ekki vel. vel. Varnarlega til <laughs> Ekki vel. Nei, helst ekki anna ég þekki ekki hvað var að segja sko. Verður margir að fara undir á þetta. Ég ég hræddur um það sko. Já. Þú veist, ég sé þetta líður ekki kanns, vinna 44 leiki sko. Ekki sko af því þú veist ég er ekki þessa breytingar hjá eru ekki ekki nógu góðar til alveg. að fá mig bara ekki alveg nauð samsfarandi. Nei fórt að éta sé læri report sem avei stjórna hann. Já, ég varri sko hann móta deila um hann móta deila um um hvað er sé, svona mannleg samskipti hjá honum á óskriststofan í þessu jobbi hann. Ég veit ekki menn að tala um að þú veist Æ, alltaf, þeim, alltaf, hann er nátt að fréttti af því að þeim hafi verið dumpaði liðinu þú vist á internetinu eða, eða, eða eitthvað svona sko þú vist hann er hann að er hann hann, alltaf, sko, hann er að bara drafta rosa vel. Ég held að ég held að gott að hafa börn sem yfirmann auðat vinnar vinna, vinna einan vel en en anna samt ég sé ég heldi sé ég ef þú vist í hundakóan hjá honum eða eitthvað ég held að eð, veist, eitthva, ég held að sé ég á stað allar vera á sko. Og svo er nátt að er hann í litlu félagi sem hefur þú vist aldrei vill að borgi neitt mikið yfir launaþákninu. Nei nei, eins og flaslið í deildinni. Já. Og það var bara aldrei alveg sama hversu liðið hefur verið gott frá því ég brýðja fylgjast með sko, Hefur þetta alltaf verið vandamál sko. Eru Charlotte Hornets. Já. Er mjög áhugaverð líð að þeir fara yfir. Þú ættir að ferðfar. Ég meina þeir þú sér 48 leiki eins og helmingurinn að á leiðunum í austurinn og Já. En það er það bara vandamálið. 9 og Það missa að týri mig linn sem var fýtna bekknu hjá með í fyrra. Já. Og hérna hann var alltaf fyrir svona. Já, en er það Æ, já, til að pabba henni um átt að Já, og svo sagði Kristoffur, henni henni henni að líka. Ég held það sé já. ekki nú. En það kemur maður inn hjá hérna sem að var meittur alls ég að sé og... Já, já, og Michael Kittgríkfrust. Já. Já, já, það veist, og þenna hérna, Nicholas Batum hann skrifa undir hjá þeim og Já, hann heldur að hann sé eftir að fara meiðast oftar eftir en hann er að skrifa undir. Ég ætla að vona ekki sko Það, þetta Charlotte li var var nokku áhugavert í fyrra og þeir eru nota með einn af betri þjálvarinn deltakernar, East Clifford hann er reiknað hérna. texta búa til gott varnalegur, þú vist mönnum eins og Al Jefferson Það er bara er ótrúlegt. Sko hérna 39 og er lítið a með lítið sko og hérna og, og það er alveg kominn tíma á að ég splicei eitt yfirlan en ég get ekki sett mitt fyrsta yfir á Charlotte ég bara getra ekki Nei ég skil það ég, ég skil, skil það bara svo lítið Já, af, hver, og... af hverju ætti þetta leið ekki að geta unnið 40 leiki? ég þoryst mér fæst það vera nauðskemmil sko. Já. Þú ætlar bullandi undir á þetta. Nei yfir. Í yfir. Já, þú meira það, já ok, þú ætlar ég. Já, veist, þeir er unni fjörti átt fyrra og það er bara að regna með að þetta er mér inn og hérna, Górnir Lýs og átt að leikir og allt ég að fyrir svo að séu átt að leikir og gil, gil þannig að gil. Gil, gil, Já, takk, takk að hans ég bara null ég, bara, ég kömpi það ekki sko. Já, ég, eins og Franka, ég Franka minnski er búin að vera með eins og ágætur á undirbrugstímul Ég hefði farið yfir eða þekki fyrir challot. Ég varð að fara undir ja. áfram. Ó, okay. Ústu, okay. Ég meina, þú að taka 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Þetta er 10. undir undirið í röð hjá mér, í austrinnu. Já, ja. sem er ar, þetta er ákveðin stratega hjá mér. Þetta er ákveðin ja. stratega. Ja. Þetta er pínlegt að velja alltaf svartan í Vegas eða eitthvað. Ja. Þú taparu. Við erum í Vegas. Já. Herra, næsta leið er saltið á hvað vert? Borstons salts? Já, það er ekki reikna mér nema 4 og hálfu. 48 sigrar eins og allir, á síðustu leikti 51 og hálfur núna. Ég, mér reisð að það vera nokk gamir fyrir sko. Já. Það fá stjörnur leikmenn í Alhorf for til sínum. Já, missa einganlega. það er bara reikna með að hafa sé 3 og hálfu sigrar. Já. Þetta er hæt yeah. er basically bara sár reikningur. Já, ég held að, að hann sé meira sko. Okay. Ó hann missaði reint aðeins Já. Reyndar, en, ná, veist, sem, sem var svona aðal aal leikstjórnandi second unit hjá uh -huh. Spyrir, hvað áhrif það hefur en ég þúlust er eitthvað sem mengu ströngu sem geta tekið upp hanskan fyrir hönd í í Já, já, Marcus mart átti að geta gert það sko. Mm -hmm. veistu, og ef hann fyrir að skjóta eitthvað aðeins betur hann hefur gert inga til hafa það er mikið að stráku sem geta bætt já, já, það veist að það er mikið rúm fyrir bætingar þú að það er sko. að fara yfir á borstón já, og... ég finnst það að vera svona nokkuð gefið já, það er spurning hvort ég það er með íreins að gætu enda með besta vinningslutallið í austrínu, hann Núna Akkurra? eða á næsta ári? Nei, á, á þessu ári, veistu, á þessu tímabili sem er að fara að byrja. Heldurðu það? Já, akkur ekki. Vistu, ef, ef klínan tekur eitthvað hérna að hvíla marga leikmenn. Mm. Já, stá, já. Skilurðu, veistu, endaði hans ekki bara í yeah. 53 mörg og hjús og tórandorlendir í meðslum. Já. Það er ekkert að gera smikið. Nei. Nei, veistu ég ætla sett undir rota. Mig langar Já. að fara yfir bara til að gleðja stuðningsmenn Boston Celtics. Sígu allertu svart sitt. Nei, veistu, þar er eitthvað, þar er, Hva, er það? Baðist eða eða of miklar væntingar. Þú þær komnar slatta miklar væntingar í Boston núna. Ekki réttar, vinna usturð væntingar af því að LeBron James er ennþá þarna, en það komnar, þær eru komnar, það. komnar, það eru komnar 55 sigra ja. við eigum, ja. við eigum að fara í úrslit austursins mætinga. Já, ja, já, ja, já, ja, ja, það er konu, það er mikið talað um það sko, að það séu næst besta í strunn. Já, já. Það eru sóllar væntingar á á þennan mannsku er búna að vera að spila bara með house money í mörg árr. Sko. Algjörlega sko, það er fyrst fyrsti fyrst, fyrst, fyrst, fyrst, fyrst, núna sko. já, það er þess vegna sem ég fer undir á það. Okay sem að á sko væsti það nokkur af þessum pikkum eigir það líta svo illa út maður. <laughs> Já, öðru leið er svo alltaf einhver miðsli sem er ekki að sjá fyrir sko. Merslega. Ég ég ver, maður á ekki að gera það en ég reikna stundum, ég tek stundum meðsli. Merslega. Já, stundum er bara ekki annað hátt. Nei. Ég hef verið með lið eins og Washington og og og Minnesota og eitthvað svona. Það er ekki háttan að taka meðsli með reikningi þegar þau hafa sett striki í reikningi 7 í röð þá Ekki að munna sót nei en farað var að það að búa vera árin 6 þar á undan eða eða þúst það altai meissli. Já. Heyrðu uh, anna leið sem að fer úr 60 sigrum niður í 48 á síðustu leyti og vegar sötti 43 og hálfa ná á núna. Atlanta Hawks. Já ég ætla að segja undir. Ég þær þeir eru jafnvel kandidatir til að missa á playoffs. Ég samanlaga með, með þetta. Er fá hálfa missa þissa og, og, og eru kominn með tvætt hawart. Já, missa alhóll fort og fá tvætt hawart fyrir staðinn. Sameir ekki góðs Já, er svona svo laðtaði DF til að fara og atla treysta að danískr grötur. Já, gröturinn. Og það fá krappa þessar allir þær þær. Já, það er questionable. Já. Svo eru aðrir áréldri mhm, mm akkurát Veistu, og, og... hvað gerist ef að Pól Millsap meðist? algjörlega, sko ja. ef hann meðist, sko, þá ég er, er það að að að að... bara lottir í tíu, sko, að... þá er að... bara tuttuðu sér, sko já, ég held að, ég held að sko Millsap er ekkert að yngjast, sko Hæ, Nei, með rosalega mikið að mílum á þau dekkum að já, og hann er nú eitthvað eitthvað smámittur núna mhm mm maður veit svo sem ekkert hvað þessi miðsli eru alvarleg sko uh, meðan það er prísi svo sko ég meina, þú veist það er þú veist að hann er aldrei að fara að spila mennusverkstjulegi já og hann er sko, hann er ekkit að fara að verða betri heldur en hann var í hjústunni fyrra nei og hann, hann er komin á þann aldur og hann er ekkit að fara að vera einhver gamechanger sko nei, veist, og hann... hann er ekki uppgreitt frá Al Horford nei, nema, líka, sko. nema hvað varð að varnafrákost já hann er ökkri þau... þar sem, sem já, ja. að þetta lið þurfti mjög nöðsilega að halda en já. þarfir utan finnst mér þetta skrif niður á við og ég menna bara, bara bara menn, líkil menn þessa liðs eins og Millsap og eins og Kall Korver þetta eru bara rífullandi menn sko. já, já Það, mér finnst þetta að vera svona nok nokku gefið undir sko Það var að sé, þúlust 44 leikir sigrar er ekkert brjálæstlega mikið en fyrir þúlust af því að þetta leið er nú þetta rútín er að leiða og svona sko en Já, er sant að það er, sko, það er sko það er svo það eru tveir brjálæstlegir farniru um Já, og það er og það er ekkert í þessu leiði sem að maður sem að segja, ja, þessi gæti farið að koma upp, skilurðu. Nei, nei, var rólegur maður. Það var Bjar, ég... bjart menn þetta er bara kannski Já, bjartsínustu mann bara all Annig er ekki að sjá það sko. Nei, au ekki frekar en. Já, ég hefnastan alltaf alltaf kvestina á þón leikmaðan. Heyrðu Miami Heat. Já. Þeir eru nú 48 leiki í fyrir að eins og allt önnur Já. Og enduði sér í í austrinu. E þeir eru settir á 36 og hálfunn á það. Og það er spurning hvort að það er nó fyrir klub sem er búna að missa jafn mikið og ja allt, og, já, allt nánast. Yeah, ég held að þetta að séu öndar sko sem mm -hmm. nokkuð gefið það yeah. kemur ekki óvart að séu einhver, einhverja boss væntingar inn í þessar spá þannig að það lítur allt út fyrir það að boss spila ekkert er ekki, vetur. er ekki nánast er ekki patt ræli búin að gefa þó að hann muni ekki Já. spila fyrir mæni ég held það sko og ég meina ég segi fyrir mig Þeir eru sko, að þusamast er, tengdur þessum mönnum tilfinningaböndum ég bara maðurinn náu ekkert að spila maður. Nei, hann Þa sko. Það er allt og mikil áhætta sko. Já. Vist, er hann var hann var nú, <coughs> nú inna á einu einum leik þar sem aðeins bara datt núr stöður. Akkurætt. Háskóla. Já. Það er ekkert endurtaka þar sko. Nei, það haggar þúst þarna lýst 1990. Ah, <coughs> <coughs> oh, menn eru bara vera skynsamir fyrir hérna. Ég sé ekki, þú veist, eins og, eins og maður er nú mikill, sko, e, e, e, eins og ég er hefinn að leikstjórnartanlega er eitthvað svona, að, þú veist, þá, þá þá er ekki, það er bara ekki, þú veist, það eru nokkri ungi strákar, en, en e, veist, svo bara einhvern veginn komnir, æ, þú veist, það er ekki mikið að hefilegum að það eru, Það eru Nei, nok nokkrir hlandtausar þarna sko. Já, öllu reynslu sem er höfðu sko, Djó Jónsson, Valdeng, Dwayne White, Chris Boss, þetta raffarð. Já. Algjörlega. Þanneist. Þust mjög ristuð vera En svo ertu þust, sko, sko, og hva hva gerir? Hva gerir White sinn núna þegar allir þessi veteráns eru farnir sko. Já, já, þú veist, nú er nú fara all, allar varnir að hugsa um hann, sko mm -hmm. Þannig að mér finnst þetta að vera að lykta á sko Já, þetta er ekki margir sérar sem sem þess þetta, en ég ætla Nei, sko ég það er eitthvað sem sem segir mér þetta verði bara til sastur annars Ég er, a, ég er að fara vundir á östri, sko, við hefum töluð eftir Thoróndt og Raptors e Vinna þeir 50 legi, það er spurningin Já, já, já þeir unnu 56 já, síðast. Já, þeir vinna 50 leik. eru með sa. 47. Já, þeir eru nánast með, ja, er með sama lið. Já. Og eða ja, þú mistir bismörk við Jambo sem var samt fyrir þeira. Það er kanskje eina vanta máli Við vitum, að Jónas fræntvin hann missir alltaf úr eitthva að leik. Já, en ef hann Þeir mun néxt bakuppir hann núna sko. Ef hann spilar eins og hann spilaði í úrslutukeppni fyrir sko, þá fljúæri yfir 50, 50 sko menn er alltaf að býða þér að hann springi út sko já þá fljúæri fljúæri yfir 50, ég held þér færi leikandi yfir 50 talið sko, þið er veist þið er svo mikið að skipta, að skipta svo miklu máli sko að halda sama liðu í fyrra mm. þeir eru nánast með sama liðu í fyrra já og hérna já, ég held þetta síðan nokkuð seif Yegar okay. rosalega sko. Þú nátt bara ferðendur og ustri og mál um við þau. Þrá restina, það, veist, ekki, ég fer ekki, ég fer ekki fara að byrja, fara yfir á Toronto núna sko. Og mér, ég er að segja er að hér og nú veigum við eigum á teipi. Þetta lið vinnur 49 leiki. Okay. Ég held að er vinnur 48 eða 49 leiki vetur. Ég er alveg hottetur að þér. Það gæti, gæti vel kerst sko. Já. Já. Ja, ætla að fara undir og þá þá eiga bara clearing Cavaliers um eftir. Já, meistarana. Já, 57 sigrar hjá þeim í fyrra og og Vegas segir 57 aftur eða 56 áhælur. Já, og þeir eru með sama lið. Já, ef að Jay Smith sem eru þá. Hann er búinn að selja. Er hann að, að selja? Okay. Ó, sama lið. L4 á 57 milljónir heldur. Missa Dali og ja, fáa einkar í staðinn. Ég, Ó, það fá héra key felder sem var gee bittu þeir fá fá þennan fína mann í jakkaföt til að hafa bekknum kallinn inn Mike Danlev. Já. Hann er altså ekki bakur sko. Nei, paldi, nei, nei, nei, ég veita. Nei, nei, hann er lust hann er paldi, hann feldi nú actually spila fyrir hann. Já. Það er mart sko. við junior vorum í 2017 sko. Og Já. ég ég Ég veitti í artikli sko að í rotationinni hjá þeim að öllu leikmannum sem spila fyrir þetta lið þá eru tveir menn sem eru ekki 3-pointers <laughs> Þú veist. Það eru tveir menn í hópnum hjá sem að sem eru ekki ógn fyrir þetta trixstalin. Ka ekkert Tristan Thompson og og einkur annar, ég man ekki hvað er. Bara sásan Kon eða? Nei, hann, hann er, hann er farin frá fram. Hann spilar rétt. Nei, en, þú veist. Það Þa, Það segir sinn sögum um, um, um þetta lið og, og, og ja ja. Og náttla bóstu og hvað þetta lið náttla bara leikaðferðas og hvað er, og og hvað er að reyna að gera? Algjörlega. þetta, veist, þetta 56 og hálfur, að fer bara eftir hvað leikmenn eru að hvíldtir. Skiluru. Þeir eru alveg sama áttlændi 1. eða 7. sæti í mest overall totals. Já, nákvæmlega. Þeir bara vilja koma, kom þeir eru bara að fara í úrsláðakeppni sko. Hinn maðurinn Er fuglamaðurinn Chris Anderson? Já, það er rétt, alveg rétt, alveg rétt Sem er komin Þannig, sem af, á eftir að spila Það fá leiki og Það fá að Já, einn af vinum Lebron James Frá mæja mjárunum sem er komin akkurát. Þannig að, já, ég ætla að segja Ég ætla að segja yfir á, á Kljöfnátt Ok Það verða hérna, ekki hálfsmána frí hjá Lebron og Jú, jú, veist, það bara ég regna með bara að heldur það langi ekki bara, að langi ekki vinna eitt MP í við bótt ég held að hann bara geta því hér jú ég held að MP en kemur frá Golden State þú veist, sko segjum að Lebrón mútið spila 75 til 80 leiki og, og virkilega leggja sig fram reyna að vera flottur skilur, hann er alltaf, hann mútið að, að spila í svefni, hann er með flottatölur en Á, á, á, ég skilka aftur eða og, og klíflega tæki 60 segra. Þeir eru nú sannlega að fara að gera það 55, 55 til 60, þau segjum að vinna 50 sjöleiki okay. og hann myndi vera rosalega flottur, en stjörnundan hjá Góldi Steyliði vinnur 64 segra og, og það er allir þar með svona njá, njá, fína tölur heldur að vera tekinn einhver út úr dæminu þar frekar já, en Lebron Dims Lebron Dims situr einn af heiðrinum hjá klílönd af, af því að þeir sem kjósa er allir búin að ákvaða það hvað er í örfing spilur svo lýlega vörð að Lebron Dims að hann eigi ekki já, já. skilið af kökunni skilur við ja ég skil það fórn hafa við sett stóra körfu í finals og eitthvað og menn eru reint reint pínulítið farnir að tala um hann sem MVP kanditat út af þessari einu körfu sem hann skoraði sem er er. eru menn að reykja <laughs> ég veit það ekki ég þurfum að komast í takt greinlega sko. ég, held a, ég held að held ja. að að Golden State verði að vinna eitthva eitthva leiki og einhver þurfi að standa roslega uppúr eða eiga eitthvað algjörtu rugl season til að geta orðið MVP á Golden State. Já, menn peningur er á Kyle Leonard Já, það er algjört. Miðfur Kyle Leonard. Við vitum að San Antonio vinnur fullt af leikum. Já, já, það er algjört pick sko. Já, þú sést það er voter fatigue á á svo marga af leikmannum og Koldi Já, Lennart. já, það, þú sést að það þeir eru bara með stjörnu lið vesturdeildarinnar og það er ekki hægt að kjósa einn gaur þar þe veit að ég held bara að þú veist ekki nær seg að dúra bara eftir að vera eitthvað fárannleg en eigi bara eftir að vera meira fárannlegur tölur og spila fárannlega vel. Kannski. Veist, Já, og góða vörn og það verður allra talar um hvað hann, hann slítir vel út í þissu. að það verði eitthvað svona rúggi krikur það. Það er reint að mjög valið punktur ef að ef sko á eftir að hann ná eftir að spila alveg fínan vörnu um Gold en ef að Ég vona að testi telja kjósendum, sem sagt blaðamönnum, ef honum testi telja þeim trú um það að hann sé að spila svakalega fínan vörn hjá Golden State, betri vörn en hann gerði á Oklahoma. Eh uh, og ef hann verðum eitthvað svipað tölur og eins og við kannski giskum á að hann verði enn ökonomískari en venjulega því hann fær enn meira plássann en venjulega. Og að hann fær actually eitthvað pláss annarslæg sem man fækka ekki áður. Uh -huh. Að þá gæti hann, je Curry verður það fyrsta þetta liði er orðið svona manna því það heldt að hann horri varður ekki q-kóllum eða ja, p sum framkæmendur rangt í liði ég held að sé ekki, sko, ekki, kjúkosin, rann, ekki sjans og, og að, að, að, að, að, að, að það eka, að, að þar er hann þar er eitthvað mikið að gerast sko turant þurtu missur 20 leiki á tourmæslu ja sko ef það gerist nú annað kurður er að missur 20 leiki sko þá er allt að hin orðin áttamortis ja áttkvæði hæri skalar. Er rétt. En hann þeir er, eru er með þeir eru með Raymond Green og, og, og Clay Thompson og þú ja. veist sér í leiði í byrjun leiði sko. Það er Já. -ha, algerlega. Ég er hérna hosasa Patulio. Stendur hann. Ja, ja. held að hérna, ef ég ef já afta settu á ekkert, þá myndi ég sannarlega setja kvælarinn mér finnst það mjög valið. <hæll> en ég Ef ég ætti að setja að eitthvað hugsi ég setja á James Hardon. Já, því 3 svara ég þannig að uh, ég skal ég skal gefa þetta undir yfir dæmi. Þó, þó ég vinna, ég skal gefa það ef að Hardon verður í MP. Okay. Og ég skal gefa þér Puls og kók 10 puls og kók 10 20 okay. puls og kók, Ef að okay. hardinu veri MVP okay. Vegna þess að til að hardinu veri MVP Ég skil hvað þátt að fara með því Af því, af því hann ná eftir að verða með Svo vaðarlega tólfræði Ég veit að bara hann ná eftir að verða með Suttarlega tólfræði En til að hann þurru Svo mikið sem geti kom til greina sem MVP Í þessari nbjadild þá verður liðans að vinna 60 leiki plus og það er aldrei, Ei, að aldrei, aldrei að fara gerst sko, það, það, það þar að vinna svona 55 leiki og hérna ok, segjum, er, að, segjum að 55 verður nógunar segjum að 55 ja, það, er það er fjol, já, hérna, Golden State vanda, er alltaf að fara að vinna mestu kosti 10 leiki meira en það og þeir kjósa ja, ekki MVP úr liðið sem vinur 10 leiki minna heldur en Golden Þa, ef þeim, ef er ef ég þeir... get að nættu ég ekki skilið eða eitthvað en bara þetta ja, ja. kjósetur ég bara þú veist hérna ég hvað, í gegnum ég, ég veit, ég veit hvað að það það fara, að fara. En, en það gæti verið sko að hérna þetta voters fatigue gæti haft smá þú veist að færist frá cold state körfunum enst þeir lúlli kvarð annan út eins og þú ástar tala um að að sko dreiga eftir að gera það einhveru leik og þá fer og, og, og Hjúston náði 55 sigurum sem mér finnst ekkert ólíklægt okay. þá hérna þá er hardin og rosa áhuga árið kostur ok, en það er annað, það er annað önnur risa hundurum sem þarf að hoppa til að þetta gangi upp San Antonio þarf að vinna færri leiki en Houston til að þetta gangi upp því að hvað er, er, er alltaf kandidatin fyrir ofan hartan ef va þeir vinna jafn marka að fleiri leiki þá hjá ja. hlutir kvællunar taki fengi það miki yeah. consideration alltaf. Já. Ja, Já okay. ég held bara stattið hjá teams hartan verð það svakalegt með að við. Það við Ég held að a a a, a, a, a, a á það. Ég held að stattið hans <laughs> orðið eitthvað rugl í vettur. A ja, menn eru byrja að tala um að að hann verði fyrsti leikmaður síðan hérna, Tiny Archibald hafi leitt eldina í stigum og stóðsöndingum. Já, það er bara ekkert galið um í alvöru. Ég myndi bara alveg setja þúsakall á það í vekkarsku. Já, þá er bara, ef hann næði því og þetta lið innu 55 sigra því Þá er hann með því. Já bara Vist, að sé... Ég er ekki hardinn maður. Ég er bara að reyna horfa raunhaft á stöðuna sem gæti komið. Já, já, ég er hardinn maður sko, en ég ja. ég held bara að sé ekki sjánsa að, að leiðvinna 55 leiki Ég held að sé bara ekki fræðlegur. En, en ég er nálægt vandamál sem ég er auga mell... spentur að sjá hvað af hvað hvernig sóknaleikurinn verður um hjá þeim sko. Já, utaði ég sko sóknaleikurinn. Útaði að líði er ekkert svona, mest ger alvaru game plan gegn Houston á hverri költi Nei Varnalega nei, nei. Þannig að þeir hafa alltaf smá XF-sókninu dettur Skilja svipa þessu sönnsúr Já, kannski Þá er þetta verður þetta 55 sigra lið Þetta er, er náttúrulega lið sem er að fara Þeir eru með betra liðin í fyrra sko Þeir, ég veit ekki Jú, losna við James Nei, þetta var þetta að fá við Anderson og Eric Gordon 240% Tryggjast þeir Já, en en hann hann skiptir að hönndin á vellinn hinn endinn á vellinn bara það skiptir ekki máli er skora bara fleiri stig í regular season en aldrei hinn það áttar að vera keysi í mjög mörgum leikum í vetr sko ja. þeir eiga bara einfaldlega eftir að skjóta lík ja. og skora fleiri þriggistöðukörfur en þú feri ja. að aftur að skora fleiri þriggistöðukörfur en leik ja, ég ég bist við Houston eyttra þetta með bist við Houston eyttra þetta með tí flestu skoraða þriggistöðukörfur í vetr það er Það er það er nánast bókað. Þeir eiga meti frá því hittir held ég. Sló goldasteita ekki fyrir að? Ég held ekki heldt að hjóstu held regl okay. meti að semst starfslistuleyti okay. en en selda ekki býrara, þeir eru þessi líf á svipuðu en ja, þeir eiga ja. að setja met bæði í fjöld, fjölda þriggistakaar á fjölda þriggist þriggist sko, tekin og og prócenta, sko. veist, Ég er ekki Nei, prócent. Nei, ekki, ég er að meina ég er að meina prócenta af skotum tekið. Já, já, þyrkist, já sko, okay, sko. Já sá mér að þetta þetta var, var, var, að að skotum, var, að var að það var svo fjóur á hverjum 10 skotum Þetta er altt met sem er í mikilli hætt. Altið sé bókamál. Verður til hæmiki við erum búinir með austur deildina. Já takk fyrir það. Þá er, er að vestrið. Þörum í vestrið þá. Pakka þér kærlega. Vilt að vestrið.